يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم اسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما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 fa inna kull muhdatsatin bid'atihi wa kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin fi anas ikhwani fid din a'azzakumullah ku muslimin rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan kajian kitab al aqidah ahlus sunnah wal jamaah yang diringkaskan oleh imam Al-Razi Abu Zerah Al-Razi Abu Hatim Al-Razi Rahimahum Allah Sampai pada ucapan beliau mizanu Alladhi lahu kiffatani Yuzanu fihi A'malul ibadih wa Wasayyi'uhaha haqqun Kata beliau Mizan Timbangan yang memiliki dua tangan timbangan yang ditimbang dengannya amalan-amalan para hamba yang baiknya dan yang buruknya adalah hak. Artinya termasuk aqidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah beriman dengan adanya mizan timbangan yang ditimbang dengannya amalan-amalan para hamba. Di dalam syarahnya disebutkan Bahwasanya al-mizan adalah hak. Ia maksud bahawa al-surat iaitu al-mizan. Setelah pembahasan surat kemarin, maka yang berikutnya pembahasan tentang timbangan. Ini pun disebutkan dalam tulisan beliau untuk membantah mereka-mereka yang enggan untuk percaya, yang berkata dengan logikanya, masa amalan perbuatan bisa ditimbang. Padahal amalan itu bukan benda yang bisa ditimbang kata mereka. Maka kita bantah dengan kalimat Allah berfirman. di dalam seberapa ayatnya kata Allah wal waznu yuma idinil hake, fana taqulat mawazinuhu faulai kuhumul muflihun. Kata Allah al waznu yuma idin hake. Timbangan pada hari itu benar-benar ada. Faman zaqulat mawazinuhu siapa yang berat timbangan amal kebaikannya maka merekalah orang-orang yang berbahagia. Waman khaffat mawazinuhu faulaikal ladina khasiru anfusahum bima kanu biayatina Sedangkan siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya Maka mereka lah orang-orang yang merugi Yang merugikan diri-diri mereka sendiri Bimakanu biayatina yadlimun Karena mereka terhadap ayat-ayat kami Mereka berbuat zalim Atau dalam ayat lain Kalau tadi dalam surat Al-A'raf Disebutkan pula oleh Allah SWT Dalam ayat-ayat yang lain Seperti dalam surat Al-Anbiya Dan juga dalam surat Luqman dalam surat An-Nisa Bahkan dalam surat Al-Zalzalah Ida Zulzilatil ardh Zilzalah Disebutkan di sana Mawazin Faman Saqulat Mawazinuhu Mawazin Bentuk jamak dari Mizan Mizan artinya timbangan Walhamdulillah Di Dalam ayat di dalam surat Al-A'raf Allah menyatakan pertama kali Walwaznu Yawma idinil haqqu Bahwa timbangan pada hari itu adalah hak ini timbangan keadilan. Famanca kulat mawazinuhu faulai kahumul muflekhun. Siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka mereka orang-orang yang akan mendapatkan falah. Nafsalullahainya jalana minhum. Kita berharap semoga kita termasuk yang berat amalan-amalan kebaikannya. Sedangkan siapa yang ringan Siapa yang ringan Timbangan amalan kebaikannya Berarti amalan kebaikannya sedikit Mereka lah orang-orang yang Khasiru anfusahum Orang yang merugikan diri-diri diri mereka sendiri Bimakanu biayatina yadlimun Karena mereka memdolimi ayat-ayat kami Kata Allah Bisa babi zulmihim Wukubthihim Karena kedoliman mereka Karena keburukan amal mereka Kafat mawazinuhu akan ringan timbangan amal baiknya, karena setiap amalan saleh akan rusak dengan amalan jeleknya. Faudhilunna wabi salqarar maka orang tersebut terancam untuk masuk ke dalam neraka wabi salqarar. Juga Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya: Wana ba'ul mawazin al qistal yomil qiyamah fala tudlamu nafsun shay'a wa in kana mithqal habatin hasibin kata allah kami letakkan kami pasang timbangan-timbangan keadilan untuk hari kiamat fala tudlamu nafsun shay'a maka tidak ada seorang pun yang dizalimi sedikit pun Wa in kana mithqal habatin kami akan datangkan kami akan ukur kami akan timbang wa dan cukuplah kami yang akan menghitung kata Allah SWT wa ta'ala. Akhwanibina azzaqullah sudah dua dalil yang dua-duanya menyebutkan kalimat mizan yang pertama dengan kalimat wal waznu dan timbangan. Sedangkan yang kedua waladul kami pasang timbangan-timbangan. Ikunifidina'uzukumullah. -timbangan. Kalau akal kita belum bisa membayangkan seperti apa, jangan ditolak. Katakan saja wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu maha bisa. Maha kuasa bagaimana wallahu aalam yang penting amalan bisa ditimbang yaumul al qiyamah. Ikunifidina'azukumullah. Allah juga berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat ke-37 tadi dengan kalimat fala tudlamu nafsun shay'a. Tidak ada seorang pun yang akan dizalimi. Berarti timbangan ini adalah di antara bentuk keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahawa Allah dengan sifat keadilannya. Allah takdirkan. Allah pasangkan. Allah letakkan timbangan-timbangan. Allah timbang amalan-amalan manusia. Kadang ditimbang dengan badan-badan mereka. Kadang ditimbang dengan catatan-catatan mereka. Kalau dengan badan-badan mereka. Maka berarti mereka ditimbang dan kemudian kalau mereka banyak amalan solehnya. Maka beratnya sesuai dengan amalannya. Sehingga tangan yang banyak berbuat baik lebih berat. Kaki yang berjalan lebih banyak kepada kebaikan akan lebih berat. Sebagaimana riwayat tentang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu r.a. Ketika mengambil pohon arak. Yang biasa dipakai untuk siwak Mereka melihat betis. Yang kecil Dari Abdul bin Mas'ud Mereka tertawa Kata Nabi apa yang kalian tertawakan Ya Rasulullah kami melihat Betisnya yang sangat kecil sekali Kata Nabi sungguh Betisnya beliau ini Abdul bin Mas'ud Kalau ditimbang nanti Yama Al-Qiyamah lebih berat dari Gunung Ahud Berarti Betisnya ditimbang lebih berat Dari Gunung Ahud Demikian pula digambarkan dalam hadis-hadis lain bahwa orang yang gemuk ketika ditimbang sangat ringan. Orang yang kecil kurus ketika ditimbang kok sangat berat. Karena kaitannya bukan gemuk dan kurusnya. Tapi kaitannya adalah dengan apa yang pernah diamalkan oleh tangannya, oleh kakinya, oleh matanya, oleh badannya, oleh hatinya. Maka itu semua akan menjadi berat. Menambah beratnya. Sampai ketika orang itu seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu kaki saja lebih berat dari Gunung Uhud. muslimin rahimani warahimukum Allah dan itu kekuasaan Allah Subhanahu wa Taala. Kalau ditanya seperti apa timbangannya saya tidak tahu. Kami tidak tahu yang pasti ayat Allah adalah hak wal wasnu yaumaidinil hak yang jelas ucapan Allah adalah hak. ونضع الموازين القسط kami letakkan timbangan-timbangan keadilan Juga Allah berfirman dalam surat Luqman ayat ke-16 Ya bunayya inna in takum mithqal <dolar> habbatin min khardalin <dolar> fatakun fi sighratin aw fi samawati aw fil ardi yati biha Allah Inna innallaha latifun khabir dalam surat Luqman disebutkan bahawa Luqman mengatakan pada anaknya, Ya Bunaya, wahai anakku, Inna ha intaku misqalah habbatin Sesungguhnya amal perbuatan walaupun sebiji kardal, fatakuin fesahrah, apakah di dalam batu atau di langit sana atau dalam bumi kata Allah yatibihallah Allah akan datangkan bahwa engkau pernah berbuat seperti ini engkau pernah berbuat seperti itu walaupun sebiji hardan Demikian pula disebutkan dalam surat An-Nisa innallaha la yadhlimu mithqala darratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'timi ladunhu ajran Allah tidak akan memzalimi sebiji darah pun wa in taku hasanatan yudha'ifha kalau itu kebaikan Allah akan lipatkan wa yutimil ladunhu ajran 'azima dan Allah akan berikan pahala yang berlipat kali berarti khon ibnilna timbangan keadilan Allah subhanahu kalau amalan itu hasanah Allah akan lipatkan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat atau sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun perbuatan yang selain kebaikan maka sesuai dengan apa adanya tidak dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa memanggil ya ibad mengatakan bahwa Allah berfirman, hadisnya hadis kursi. Allah berfirman ya ibadi Inni haramtu adh nafsi waj'altuhu bainakum muharraman wa hayyambahambakum wa summunniy anku muharramkan qadhuliman 'ala diriki wa an aqudikan dia haram di tengah-tengah kalian Allah tidak akan berbuat zalim Allah wa menyatakan wa taala menyatakan wama ana bidh-dhalimin lil 'abid Aku enggak akan mendulihi hamba-hambaku kata Allah. Dalam hadis kursi ini dikatakan bahwa Allah berfirman ini haram ala nafsii. Aku haramkan kezulman atas diriku. Artinya tidak mungkin Allah berbuat zulim. Dan juga kezulman diharamkan di tengah-tengah kalian wahai manusia. Allahul ladhi khalqat samawati wal arb wal dunya wal akhira wal jannah wal nar hum khalquu wahum abidu. Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala Yang menciptakan langit-langit dan bumi ini Menciptakan dunia dan akhirat Yang memiliki surga dan neraka Semua itu makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Maka mereka adalah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala Wahuwa la yadlimuhum mithqala dharrah Maka Allah enggak akan mendolimi hamba-hambanya Sebiji dharrah pun Faman ya'amal mithqala dharratin Khairan yarah dan -zal yang kita hafal Barang siapa yang mengamalkan amalan kebaikan Sebiji darrah pun akan melihat hitungannya Dan barang siapa yang beramal kejelekan Sebiji darrah pun akan melihat hitungannya Akan melihat catatannya Dan akan melihat bagaimana beratnya nanti Ditimbang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia salat, dia salat, dia salat belum tentu sama timbangannya. Dia bersedekah, dia bersedekah, dia bersedekah dengan jumlah yang sama, belum tentu beratnya sama, belum tentu. Tergantung keikhlasannya. Ter tergantung ittibanya. Ter tergantung ilmu dia ketika dia meletakkannya di mana. Yang ini lebih tinggi daripada yang itu Yang itu lebih tinggi dari yang ini Itu semua butuh ilmu Butuh bimbingan sunnah Dia akan berikan sesuatu pada perkara yang jariah misalnya Maka manfaatnya terus mengalir Maka tentunya sodakoh tadi akan terus mengalir pahalanya Selama apa yang dia berikan tadi bermanfaat terus menerus Maka mengalirlah pahalanya Dikatakan jariah Ikhwan ibadina a'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullahu Maka berarti barakallahu fikum ada catatan ada timbangan Sebab ada yang pernah bertanya kalau sudah dicatat ada apa perlu ditimbang Ikhwan ibadina a'azakumullahu Dicatat dia salat Yang ini dicatat salat akan tercatat pula nanti bagaimana beratnya salat yang ini bagaimana beratnya salat yang itu seberapa timbangannya Assalamualaikum rahmani wa rahimakumullah mengingatkan kita apa yang pernah kita sampaikan tentang hadis bitaqah hadis kartu seorang yang dihadapkan SWT, di hadapan Allah Subhanahu wa taala bainar ruusil khalaiq di tengah-tengah makhluk yang dikumpulkan atau manusia yang dikumpulkan di padang mahsyar dan ditanyakan kepadanya bukankah ini semua dosa-dosamu ternyata dibentangkan 9 10 99 lembar catatan dosa. Kul sejilin modal besar masing-masing catatan selembarnya itu sejauh mata memandang sampai orang itu putus asa. Ditanya halakah hasanah? Apakah kamu punya kebaikan? Dia menyatakanlah ya Arab, aku enggak punya kebaikan apapun, karena putus asanya, merasa tidak mungkin ada yang bisa menandingi dosa yang sekian banyaknya. Kata Allah ballaka hasanah wa innaka la tudlam bahkan engkau punya kebaikan dan engkau tidak akan didolimi dikeluarkan catatan kebaikannya sebuah kartu kecil bertuliskan la ilaha illallah artinya orang ini punya akidah tauhid punya akidah la ilaha illallah tidak dirusak dengan kesyirikan-kesyirikan yang besar masih tercatat kalimat la ilaha illallah tetapi hamba tadi karena merasa putus asa berkata Ya Rabbi, Mahadihil bertakoh, Mahadihil sejelat, wahai Rabbku, apa bandingnya? Catatan kecil ini dengan 99 lembar catatan dosa yang satu lembarnya sejauh mata memandang dijawab oleh Allah Inna kala tuhulam, engkau tidak akan dibulihi. Ditimbang oleh Allah, mana yang lebih berat? Ternyata yang lebih berat adalah لا إله إلا الله. Fataqul Bitaqah, watashat asijilat, tashat asijilat. Maknanya ringan sekali, 99 lembar tadi. Ternyata fataqul Bitaqah. Ternyata kartu yang bercatatkan لا إله إلا الله lebih berat. Ummuslimin rahimahni warahimakumullah. dosanya seluruhnya dan dimasukkan dalam jannah. Kataul Qayyim rahimahullah. Tentunya tidak ragu lagi bahawa setiap muslim punya catatan tadi La ilaha illallah Tetapi masalahnya kata Ibn al-Qayyim Tidak sama beratnya antara satu orang dengan orang lain Itu masalahnya Jangan kamu merasa bangga saya kan punya La ilaha illallah Maka dosa 99 lembar catatan yang demikian luasnya Sejauh mata memandang kalah dengan La ilaha illallah Tenang saja Jangan merasa tenang Jangan merasa tenang dari adab Allah. Belum tentu beratmu sama dengan berat orang yang dikisahkan tadi. Ada orang yang beriman dengan yakin. Ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya. Ada yang kurang yakin. Ada yang ragu. Ada yang syak. Ada yang berpura-pura di lisannya saja. Saya beriman, saya beriman. Ternyata di hatinya sudah tidak ada keyakinan. Maka tiatikum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walaupun amalannya sama belum tentu beratnya sama, belum tentu nilainya akan sama, tergantung apa yang ada di hatinya. Kau muslimin rahimani warahimukum Allah. Kembali kepada ucapan Syekh Rabi'ah al dalam syarahnya. "Qala Allah subhanahu wa taala 'Adl wa farad al Allah Maha Adil, memiliki sifat Adil dan diantara bukti dan tanda-tanda keadilan Allah adalah Allah meletakkan timbangan-timbangan ini. Dipersembahkan oleh seluruh manusia. Adlun farad adl fi hadhi dunya ala ibadhi maka Allah pun wajibkan keadilan pada semua hamba-hambanya. Wa <tuan> kamyan harifun nas anha dal manhaj <trouvemış> betapa banyaknya manusia menyimpang dari prinsip ini dari manhaj ini. Wanhati hidzak wa telkhasa ala al-adl dan betapa banyaknya manusia yang menyimpang dari keadilan. Eh kawan, ifitnah azza wa muslimin rahimani warahimakum Allah. Allah سبحانه و تعالى yang sesungguhnya berhak memutuskan dengan apapun keputusan keputusannya. Karena Allah ala kulli syain qadir dan Allah maha kuasa mutlak. Tidak ada yang berhak untuk menuntut Tidak ada yang berhak untuk menolak Tidak ada yang berhak untuk protes Allah putuskan bagaimanapun kita harus terima Tetapi lihat Allah SWT Ketika memutuskan sifulan masuk neraka Sifulan masuk surga Allah sebutkan bukti-buktinya Ini amalanmu Ini catatanmu Ini timbangan amalmu Lihat timbanganmu sendiri Fakrawu kitabia Katalah baca catatanmu sendiri Siapa yang menerima catatan dari kanannya maka dikatakan padanya ha umuqra'u kitabia silakan baca catatan-catatan kalian. Adapun mereka yang mendapatnya dari kirinya maka mereka dalam keadaan ketakutan. Dalam keadaan sudah merasa bahwa dirinya akan terancam. Mengapa? Dia lihat catatannya itu saya salah, salah saya sendiri. Walau yelum mana, ilah nafsa. Jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Ini, Quran bina Azza wa Keadilan Allah, Subhanahu wa Taala. Padahal kalau Allah putuskan apapun, para hamba enggak akan ada yang protes dan enggak bisa protes dan enggak akan ada yang berani protes. Tetapi karena keadilan Allah, Allah tunjukkan catatannya, Allah tunjukkan timbangannya, nih, hitungannya, ini, catatannya. Ini timbangannya. Lihat amalanmu sendiri. Duku <tus> makuntum ta'amalun. Ta Rasakanlah akibat perbuatanmu sendiri. Ini ikhwan ibn Allah yang namanya keadilan. Allah subhanahu wa ta'ala adlun. Wa faradah al-adla. Allah maha adil dan Allah wajibkan pada manusia. Hendaklah bersikap adil. Hendaklah berbicara dengan bukti hendaklah berbicara dengan saksi ini semua keadilan. Wa ba'at bil 'adl. Allah juga mengutus rasulnya dan para nabi juga membawa keadilan. Wa anzala ma'ahumul kitab. Allah turunkan bersama mereka kitab-kitab li -kitab. yahkumuu bainan nasbil qist. Agar mereka para anbiya menghukumi manusia dengan keadilan. Ini ayatnya ini dalilnya ini qala Allah ini qala Rasul menghukumi dengan keadilan adalah menghukumi dengan bukti-bukti dengan dalil-dalil wama zalika hatta almuslimin aw aktara minhum aw kathirun minhum yatajahaluna hadzal 'adl tetapi bersama dengan itu masih banyak kaum muslimin atau kebanyakan mereka yang yatajahalun berpura-pura bodoh terhadap makna keadilan. Yatajahaluna hadzal 'adl, mereka berpura-pura bodoh ternyata terhadap keadilan. Fal fil Qur'an wal 'adl sunnah wal 'adl fi ta'ala, maka ketahuilah yang namanya keadilan pada ucapan Allah Al-Qur'an. Pada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih As-sunnah. <tuh> Al-adl fi ahkamillah yang namanya keadilan adalah pada hukum-hukum Allah tabaraka wa taala fi kullil umur dalam segala perkara. Hatta fi ma bainal muslimin wal kufar, bahkan antara kita dengan orang kafir pun kita disuruh bersikap adil. Akhawani wa inna a'udzuakum laqou muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Ibn Uthamin Rahimahullah dalam risalah kecilnya. Yang membantah terorisme, Beliau berkata sesungguhnya. Sikap adil. Sikap jujur. Dan sikap menepati janji. Itu tetap harus kita jaga walaupun terhadap orang kafir. Tidak boleh. Kita menipu orang kafir. Berdagang dengan curang kepada orang kafir tidak boleh. Atau berjanji dengan perjanjian damai. Tidak boleh kita mengganggu mereka atau mereka sebagai tamu atau mereka sebagai orang yang meminta keamanan. Tidak boleh kita ganggu, tidak boleh kita lukai, tidak boleh kita bunuh. Itu juga keadilan. Katusai Nusaymin rahimahullah bahawa luar janji harus ditepati terhadap orang kafir ataupun terhadap kaum muslimin. Ikhwanifiddin azza walaikumsalam rahimani warahimukum Allah. Maka dikatakan di sini fiima bainal muslimin wal kufar wa bainas salihin wal fujjar demikian pula terhadap orang-orang muslim ataupun terhadap orang-orang kafir orang-orang yang baik ataupun orang-orang yang fujar Ikhwan fillah a'udzu kumullah la budda minal 'adl harus adil kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah saya rabi hafidhullah pernah membahas Masalah keadilan. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya berangkat umrah. ke Mekah Dan dihalangi oleh Quraisy. Sampai kemudian terjadilah apa yang terjadi. Yaitu perjanjian Hudaibiyah. Yang di dalam perjanjian Hudaibiyah tadi. Pertama kalian harus pulang. Tidak boleh masuk ke Mekah disetujui lah Nabi yang kedua bahwa kalian akan diberi waktu pada tahun depan 3 hari saja tidak boleh lebih keempat, kalau ada yang masuk Islam dari Mekah ke Madinah, harus dikembalikan ke Mekah tapi kalau ada yang murtad dari Madinah ke Mekah tidak boleh dikembalikan Sepertinya timpang perjanjian ini Para sahabat terheran-heran. Kenapa kok diterima? Ya Rasulullah. Lima hadiah janiyah. Untuk apa kehinaan ini? Kenapa kita ngalah? Durijal Kami adalah laki-laki yang berani. Pejuang-pejuang. Kami tidak takut melawan mereka. Kita lawan saja. Kita paksa. Kita perangi mereka. Ternyata ayat yang turun. Berbunyi. Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa janganlah kebencian kalian pada kaum tersebut menyebabkan kalian bersikap tidak adil i'dilu bersikap adillah karena itu lebih dekat kepada ketakwaan subhanallah yang Allah turunkan adalah kalimat bersikap adillah walaupun pada mereka orang-orang kafir musyrikin apa itu sikap adil yang dimaksud? Bulan itu bulan haram. Tidak boleh perang di dalamnya. Tanah tersebut tanah suci. Tanah haram. Tidak boleh kita berburu saja. Tidak boleh. Apalagi berperang. Dan kalian. Dalam keadaan sudah memakai ikhram kalian. Apakah boleh berburu? Apalagi berperang? Baru mereka sadar. Ikwan ibni na'azakumullah. Naam, mereka orang kafir fujar, naam mereka penjahat zalim, naam mereka menghalangi dari jalan Allah, yasudduna an sabilillah. Kita benci kalian, benci seluruh kaum muslimin, membenci musyrikin, tetapi ketika ada larangan dari Allah, jangan katakan jangan. Jangan melanggar hukum Allah. Jangan kerana benci pada mereka, bulan haram dilanggar. Tanah haram dilanggar. Bulan Julhidah dilanggar. Jangan. Sikapnya tetap adil. Kita benci pada mereka, kita bunuh saja. Jangan. enggak boleh. Kalau dia terikat perjanjian. Jangan dibunuh kalau mereka terikat dengan perjanjian namanya misalnya. Ini Islam. Ini keadilan Islam. Ejilu, kuat, akrab, boleh Kebencian tetap kita benci pada orang kafir, karena kekafiran mereka, karena perbuatan mereka, mengingkari Allah dan Rasulnya, maka kita benci pada mereka. Tapi hukum Allah tetap, hukum Allah tidak boleh dilanggar. Janji tetap janji, jangan diingkari. Jujur tetap jujur, jangan berdusta. Inai kani fiddina azza kullak muslimin rahimani warahimakumullah. Kalau anda lama kafiran biqairi kalau engkau mendolimi orang kafir tanpa kebenaran, ya Allahu minkahadal hak, Allah akan tuntut engkau yom qiyamah karena kebenaran. Bahkan lawan taht, syaitun, Qur'anah, syaitan jama, bahkan seekor kambing yang bertanduk yang mendolimi kambing yang tidak bertanduk yom qiyamah akan disaksikan oleh Allah akan ditegakkan keadilan pada mereka. Inilah sebabnya ketika mereka kaum-kaum kufar di dalam neraka melihat kejadian ini mereka berkata ya laitani kuntu turaba. Apa kisahnya? Apa sebabnya? Karena kambing tadi dihadirkan, semua binatang-binatang yang terjadi Kedoliman di tengah mereka diadili. Dikesof sekarang giliran kamu yang mengendalimi yang ini. Setelah dikisah semuanya saling membalas dengan keadilan Allah, setelah itu enggak ada surga, enggak ada neraka. Kunut turaba. Jadilah kalian tanah. Setelah dikatakan jadilah kalian tanah, penduduk neraka berkata, "Ya laitani kuntu turaba." Doa ikranya aku pun seperti mereka jadi tanah. Selesai. Enggak surga, enggak neraka. Maksudnya karena siksaan yang dahsyat dalam neraka, mereka berzikir lebih baik jadi saja, walaupun tidak masuk surga, tidak apa-apa. Yang penting jangan masuk neraka. Ya laytani kuntutu raba. Ikhuni fidina azzaqullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan heran kalau yawmul qiyamah nanti ada orang kafir menuntut seorang muslim. Urusan masalah keadilan. Dan kedoliman yang dilakukannya. Sampai di kisos, tetap orang kafir masuk neraka tetap orang muslim berakhir pada jannah tetapi setelah adanya qisas pembalasan, pembalasan pembalasan pembalasan pembalasan yaumul qiyamah <tuh> yaqtadil lahu minha yaumul qiyamah Allah akan tegakkan keadilan nanti pada hari kiamat wa huwa la yudlim qatilan wa la yudlim naqiran wa la yudlim mithqala Allah tidak akan mendolimi Satu fatil pun Tidak akan mendolimi Satu nakir pun Tidak akan mendolimi Satu mitkal darah pun Ini ungkapan-ungkapan Betapa kecilnya, betapa sedikitnya Yang disebut dengan fatil Kalau kamu tahu korma Bijinya Di tengahnya ada kayak sumbunya Itu disebut fatil Nanti pada bijinya ada kayak kulit ari. Ini ada namanya tersendiri, namanya ketmir. Ketmir. Kemudian korma yang diatasnya tempat nempelnya orma tersebut bulat kecil, itu namanya nakir. Ketiga-tiganya ketmir, nakir dan fatil disebutkan dalam Al-Quran. Dan ketiga-tiganya sebagai ungkapan betapa kecilnya. Walaupunlah muna fatila, enggak akan didolimi sefatil pun, enggak akan didolimi senakir pun, enggak akan didolimi sekitmir pun min kedmir. Ini Quran ini Artinya Allah enggak akan mendolimi siapapun sekecil apapun Allah enggak akan mendolimi. Wama zulamna hum, walaikin kanun anfusahum yudlimun. Kami enggak mendolimi mereka, tapi mereka sendiri yang mendolimi diri diri mereka sendiri. Maka Allah tegakkan keadilannya. Allah tegakkan keadilannya yang malkiyama. Allah buktikan sifatnya yang maha mulia, yaitu sifat adilnya dengan menegakkan timbangan, mengeluarkan catatan, menunjukkan catatan-catatan dan sehingga ketika mereka diadab, Allah katakan, Duku ma kuntum ta'malun. Ta Rasakanlah apa yang kalian amalkan akibat perbuatan kalian sendiri. <tuh> fa idza nufiqo fi s bainahum yawma idin wa la ketika ditiupkan sangkakala di hari kiamat fala ansaba bainahum maka enggak ada lagi hubungan nasab setelah ditiupkan sangkakala Falah ansa babayinahum yauma idin. Walayatasa alun. Gak ada lagi kekerabatan, gak ada lagi hubungan nasab. Semua berfikir dirinya sendiri sendiri. Bapak gak mikirkan anaknya, gak mikirkan istrinya. Istri gak mikirkan anaknya. Anak tidak memikirkan bapaknya, wala ibunya. Lekul limriin yauma idin. Sha'nun yugni. Lekul limriin. Minhum Masing-masing punya urusan sendiri-sendiri Jangan berharap karena bapaknya adalah orang soleh ulama Saya akan selamatlah dengan bapak saya Masing-masing bertanggung jawab dengan amalannya sendiri-sendiri <tik> Urusannya dengan berat atau ringannya timbangan kebaikan Siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Waman kafat mawazinu faula ikaladina qasiru an fusahum fi jannah makhalidun. Adapun siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, maka mereka lah yang merugi, merugikan diri mereka sendiri fi jannah makhalidun dalam neraka jahannam kekal di dalamnya. Talfahujahumun nar. Wahum fiha kalipun mereka akan diterpa oleh jilatan-jilatan api neraka ke wajah-wajah mereka. Ini kunci binaazzaqumullah ancaman Allah subhanahu wa taala dan sekaligus sebagai dalil adanya timbangan yom qiyamah yang Allah tegakkan sebagai bukti sifat Allah yang maha adil. Faidanu faikhafil suri fal ansab bayna hum al saudiyya ketir minhum yuqul Innahum adna'ur rasul Taum sufi sering berkata Bukankah kami turunan rasul Bukankah kami keluarga nabi Wa annahum al jannah Tentunya mereka akan masuk dalam surga Nanti yang lain akan berkata Kami turunan Abu Bakar Tentunya akan masuk surga Kami turunan Umar Kami turunan Ali Kami turunan Uthman Kami turunan Hasan Dan Hussein Apa mereka tidak pernah membaca ayat ini Fa idza nufikha fi as ansab bainahum Ayat sangat jelas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 101 102 103 104 Fala ansab bainahum enggak ada lagi hubungan-hubungan nasab, Jangan menyatakan saya turunan ini, saya turunan itu, saya pengikut fulan, saya pengikut Allan. Ini sufi yang sering mengandalkan kakeknya, buyutnya atau kiai kita golongan fulan, maka tidak mungkin akan ditanya oleh malaikat, fa hada kadibun waskira. Itu adalah kedustaan. Masing-masing manusia bertanggung jawab sendiri-sendiri di hadapan Allah dengan amal perbuatannya. Masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah dengan apa yang nanti ditimbang oleh Allah, faman taqulat mawazinuhu fa ulaika hum al-muflihun. وَمَنْ خَفَّدْ مَوَازِينُهُ Ada pun yang ringan timbangan amal baiknya, maka mereka lah أَلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ إِخْوَنِ فِدِينَ عَزَقُمُ لَكُمْ مُسْلِمٍ رَحِمَنِي وَرَحِمُكُمُ اللَّهِ Kalau bicara syafaat, kita sepakat ada syafaat. Tetapi ada yang diselamatkan sebelum masuk dalam neraka dengan syafaat, ada yang sudah masuk neraka. Diadab. Baru kemudian tidak mendapatkan syafaat. Lapakah lah, kita termasuk yang mana? Wallahu ta'ala alam. Tergantung amal perbuatan kalian sendiri. Kalau ternyata na'udzubillah amalannya jelek. Lebih banyak timbangan amalan kejelekannya. Allah sudah menyatakan. Fi jahannam. Dalam neraka jahannam. Dan apakah bisa diselamatkan? Tergantung. Kalau masih ada la ilaha illallah, masih bisa diselamatkan. Kalau sudah tidak ada kalimat la ilaha illallah, artinya sudah gugur dengan kesyirikan-kesyirikan yang besar. Maka tidak lagi bisa mendapatkan syafaat siapapun. Ini yang Allah katakan, Tidak bermanfaat bagi mereka syafaat siapapun, kata Allah. وَكَمْ مِمْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعَةُمْ شَيْئًا Betapa banyak malaikat-malaikat di langit yang tidak bermanfaat syafaatnya. Illa مِنْ بَعْدِ أَنْ يَعْدَرَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ Kecuali bagi siapa yang Allah izinkan untuk siapa yang Allah rizwai. Yang memberi syafaat harus dengan izin Allah. Yang diberi syafaat harus dirizwai. Siapa yang diridoi? Inna allaha la yarda al kufur. Allah tidak ridha kepada hamba-hambanya kekafiran. Artinya yang diridoi, yang masih memiliki taufid. La ilaha illallah. Man as'ada nas bi syafa'atika yawm al-qiyamah, kata Abu Hurara. Ya Rasulullah, siapa yang paling berbahagia? Dengan syafa'at NabiMu Atau dengan syafaatMu Ya Rasulullah? Nabi menjawab. As'ada nas bi syafa'ati? hari al kiamat, la yang mengucapkan laa ilaaha illallahu dengan ikhlas dari hatinya. Ada yani yang masih memiliki tauhid. Itu pun bisa jadi masuk neraka dulu, kemudian diselamatkan dengan syafaat. Artinya belum tentu bisa selamat dari syafaat Belum tentu bisa selamat dari adab. Wallahu ta'ala 'alam bis Kita akan lanjutkan insyaallah pada pembahasan berikutnya bihillahi ta'ala. Subhanakallahu أشهد أن لا إله إلا الله أذكرك وأتوب إليك والسلام